A Radio Zambi, sense we... la música ha estat por.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 ja tornem a ser aquí, aquest dijous sí que toca i avui tenim amb una convidada molt especial tenim a la Montse Macanàs que... Hola Montse Hola Antoni, un plaer, gràcies per convidar-me Doncs la Montse viu a Sant Vicenç de Montal des de fa molt de temps, és eh? Sant Vicentina Sí, d'adocció <ríe> sí. i va venir fa un mes aproximadament a la biblioteca ens va uh -huh. dir, escolteu que he publicat, que estic amb tràmit de publicació d'un llibre què podríem parlar ahir? Bé, ha tot molt molt ràpid i la tenim aquí i avui parlarem del seu llibre però abans d'entrar en matèria, ens agradaria que et presentessis una mica perquè jo m'he anat jacint i... diu que ets diplomada diplomada mm? Sí, um, um, bueno la meva trajectòria amb um professional diguéssim, va començar quan vaig acabar el cou i em vaig apuntar a periodisme uh -huh. de fet em volia apuntar, jo volia estudiar art dramàtic però el meu pare en aquell moment va dir doncs, que era una mica molt atrevit i vaig començar periodisme eh, no em va acabar de convèncer i llavors vaig estudiar idiomes i vaig ser tècnica d'empreses i activitats turístiques una feina que no he desenvolupat mai perquè quan vaig acabar la carrera em vaig casar i he treballat amb el meu marit en el seu estudi d'arquitectura I el que sí que has fet és treballar, pel que veig, amb la teva veritable vocació que és una altra eh? que la teva veritable vocació t'ha portat a fer tallers de Reiki tallers per ajudar a canalitzar l'energia... Eh, de yoga per nens trobo aquí en el teu currículum també de despertar la consciència uh -huh. a través del explica'ns una mica com ha tot això uh, doncs bé jo vaig començar el, vaig tenir el primer contacte amb el, amb el Reiki crec que va ser l'any 2008 uh, vaig conèixer una persona que em, em va explicar què era em va, ho vaig trobar molt interessant i vaig decidir fer els, els quatre cursos de Reiki i vaig tenir la màstria i a partir d'allà doncs, vaig veure que realment era una cosa que m'agradava que se'm donava bé treballar amb l'energia vaig, vaig anar desenvolupant més, més tallers, més cursos sobretot consciència corporal i, i, bueno, i ara doncs, eh, tinc una petita consulta a casa i, i em dedico doncs, a treballar energèticament amb la gent doncs, que necessita que els guin, que els acompanyin en el seu despertar i també faig moltes meditacions guiades molt bé o si sigui, tens una petita consulta i si una persona que ens està escoltant vol contactar amb tu pot venir a la biblioteca i... però sí. com ho pot fer directament eh, per contactar amb tu doncs mira um, o, o enviant un correu, un correu electrònic a l'adreça la, cuore doncs tinc una pàgina web amb el, amb el meu nom o bé, trucant al meu telèfon, que és el 639 74 60, i jo la tendré encantada. Molt bé, o sigui que ja sabeu, si vosaltres voleu que la Montse us atengui en temes de meditació, de sanació, de, de relax, tot això, us podeu posar en contacte amb ella i us atendrà. Uh -huh. segur que us atendrà molt bé eh? i també trobo en el teu currículum que has fet de ràdio, programes de ràdio i, re, i has participat en revistes virtuals explica'ns una mica doncs sí, eh, he, he escrit un parell d'articles per una revista virtual que es diu Natural un article sobre l'amor i un altre sobre la felicitat i després doncs, fa tres temporades que estic col·laborant amb, amb un programa de ràdio, de Ràdio Arenys, que es diu El punt de l'interrogant, i on, on s'aborden temes sobretot um, de tipus um, de valors, d'espirituals, de religió... Tot aquest tipus de, de, de temes són els que s'aborden allà amb, amb contartulians. I llavors jo participo de contartulian i també com a guionista. Molt bé. Uh -huh. El tema de l'amor és una cosa que... Amor... Sí. surt moltes vegades al llarg ja de la teva vida en diferents en diferents etapes, aspectes, sí um, de, de fet per mi el, la paraula amor és el que per mi mou el món, mou la gent, mou l'energia o mou tot, és com estem tots vinculats gràcies a l'amor um, tot tipus d'amor i sobretot l'amor incondicional que és aquell amor que no espera mai res a canvi, que uh -huh. és el que és més difícil de treballar aquest és molt sí, molt complicat sí, sí. Aquest, sí. i aquest eh, en canvi és el que més funcionaria no? sí, és el que funcionaria és el que funciona perquè si sempre estàs esperant que sigui a canvi de és inevitable no esperar perquè encara que sigui un gràcies l'esperes mm. i això és, el, això és el que és més difícil d'aconseguir però bueno, és, és qüestió de d'estar present de viure l'aquí i l'ara de de ser fidel a les, teves, a les teves conviccions, als teus principis, de que siguis coherent amb el que sents, amb el que dius, amb el que penses i amb el que fas. Uh -huh. I tot això et porta a actuar des de l'amor. Molt interessant, Montse però ara m'agradaria que parlíssim una mica del, del teu llibre, et sembla? Sí. Com va sorgir la idea d'escriure de, aquest llibre? Perquè és el teu primer llibre? haví. No? Doncs sí, eh, de fet és el meu primer llibre, um, el llibre es titula Des del cor, missatges d'amor per cada dia i va sorgir, doncs, um, vaig començar a escriure uns whatsapps a un, a un grup d'amics perquè parlant amb ells doncs estaven passant mal moment o estaven tristos o molt preocupats, a vegades amb, amb pensaments molt recurrents i jo en aquella època també estava malament i estava, estava patint un, un dolor molt gran d'esquena, m'havia sortit un disco i no podia caminar. I vaig començar a enviar uns doncs, missatges a la gent amb un grupet dels meus, dels meus coneguts. Um, va començar amb una fotografia i un bon dia, una altra a l'endemà, bon dia més llarg i així fins que vaig anar fent textos realment realment llargs. I el grup d'amistats es van ampliant i un dia una amiga em va dir escolta, Montse, diu, per què no, no recopil·les això amb no?, un llibre i ostres, primer em vaig quedar una mica sorpresa però després vaig pensar i per què no i arrel d'aquí doncs em vaig plantejar de que faria um, 366 missatges uh -huh. I, i, bueno, i això és el, el compendi de tots aquests missatges fes el compendi una... sí. o sigui tu els has recopilat i has fet alguna cosa més per exemple documentar-te perquè sí. Com, com funciona això? Sí. Bé, bueno, perquè, eh, clar, els primers bons dies eh, sortien una mica de com et senties en aquell moment, no? El, com et senties aquell, aquell, aquell de matí. Però també vaig veure que, clar, eh, no era fàcil enviar 366 bons dies i tots completament diferents. I llavors, sí. doncs, a vegades anava caminant i em venia algun tema o alguna dita, alguna frase, i ho apuntava. I llavors, simplement portava una mena d'agenda i els anava desenvolupant i a mida que els anava desenvolupant els anava tatxant i si sí, ja doncs, em documentava o llegint llibres o amb, o amb cursos que jo havia fet amb coses que jo sabia i, i, bueno, i aquí va sortir d'aquí va sortir tots els, tots els missatges I coincideix la gent amb els temes eh, més del que sembla o, o realment la temàtica és una mica bastant ampla. vull dir que la gent ja, ens preocupen les mateixes coses? Sí, en el fons sí perquè de fet tot els, tots els temes que s'aborden en el llibre eh, el que busquen és el, el benestar de la persona uh -huh. eh, volen que... tampoc és que tinguin una gran pretensió no? perquè realment sortien de, des de l'amor i llavors simplement és que, que els que ho llegeixen puguin trobar un, un moment de pau un moment de reflexió a tornar a encaminar la vida des de la calma a aprendre a posar-se als llocs dels, a, de, dels altres empatitzar treballa molt els valors estan molt molt present els valors al llarg de tot el llibre i sobretot sempre en la majoria dels missatges al final hi ha una proposta perquè tu em, interioritzis el que has llegit Oh, que interessant, sí, que interessant la és que sí. Doncs, eh, eh, sí, és veritat que jo li, li he fet una ullada I he vist que treballa els valors També surten explicacions sobre els xacres De fet, eh, a la pàgina 22 em sembla que parles del primer, del primer xacra, sí I en surten més o com, com, com va Sí, van sortint al llarg dels mesos, els hi vaig donar... Um, un, un capítol a cada, a cada xacra, els he donat un dia i perquè trobo que els xacres eh, són molt importants a l'hora de a, a l'hora d'ajudar la gent a, a poder a reconduir la seva energia i a poder tenir la calma, perquè tots els xacres ens donen informació sobre el nostre cos físic, el nostre cos emocional Mm -hmm. Mol interessant, molt interessant Seguirem amb la Montse i seguirem parlant del seu llibre Fins i tot ens llegirà algun fragment, eh, que ja ho hem parlat Però abans ens agradaria eh, fer una petita parada musical, com sempre D'un autor que es diu Yiruma, que és pianista i, i que va néixer a Corea I River Flow In You i aleshores eh, eh, aquesta música té una explicació, i Montse, abans què m'explicaves sí, aquesta música? Sí, el Giruma és un compositor que va, va caure o va aparèixer la meva vida, ja de fer un parell o tres anys. una amiga em va enviar una, una altra composició d'ell perquè deia que quan l'escoltava li, li recordava a mi, i la veritat és que el tinc molt present en les meves meditacions, les meditacions guiades que jo faig sempre surt al Giruma de fons. Doncs escolta un petit fragment sis plau i Lluís. Després després d'escoltar aquesta preciosa música de Yiruma, molt relacionada, que ens fa pensar molt en, en el treball de la Montse, la Montse ens llicirà alguns fragments del seu, del seu llibre. Quin llibre, quin dia lliciràs, Montse? Doncs mira, um... bueno, llegiré el que tu m'has demanat, que t'ha agradat. El... <laughs> el, perquè el llibre està estructurat en mesos i cada mes amb els diferents dies. Llavors, el 6 de febrer diu, bon dia. Hipòcrates va dir que caminar és la millor medicina per a l'home. Més enllà del caminar físic, hi ha l'enfilar al camí de la vida de manera metafòrica, és a dir, l'avançar per la via que es va iniciar quan vam néixer i que ens porta cap a un altre trajecte al morir. Et proposo que observis de quina manera poses els peus a terra. Ho fas amb seguretat, amb indecisió o amb por? I els genolls els cens ferms o et tremolen i les cames et segueixen o et costa moure-les i les teves extremitats inferiors et pesen o són lleugeres Pots dirigir-les Fes un paral·lelise entre la manera com camines i el fet de prendre el camí del dia a dia i en definitiva de la vida Posa i consciència i respira. canviar és possible Moltes gràcies, Montse. Sí que és veritat que li vaig demanar perquè jo sóc una caminadora i això de caminar m'agrada molt. i també la part metafòrica de que la vida es fa caminar no? i que l'important és caminar i és el moment de, de, de fer-ho no, és el moment en què vivim i, i és curiós perquè perquè això em fa pensar que quan un diu això m'agrada això. quan un escriu com tu escrius un es despulla igual que m'has despullat a mi una mica dient que te l'havia demarat jo que m'he quedat parada doncs un es despulla Bé, com és això? com, com te sents? la veritat és que com que l'he llegit tantes vegades, com abans comentàvem no? l'he llegit tantes vegades tots els escrits, sobretot perquè hi hagut de fer moltes correccions, en com es treure com es posa com a mirar que tots els espais estiguin bé que, que no hi hagi una lletra on te no toca llavors, clar, hi ha ja molts de ser gairebé de memòria, no? però sí que és veritat que tothom que ha anat rebent aquests missatges sempre hi havia un feedback, no? i, i tothom estava molt agraït de, del que rebien i i gairebé sempre rebien el missatge en, en un moment de la vida que necessitaven sentir aquelles paraules no? i sí que molta gent que ja han, ja han llegit el llibre tot i que encara no està publicat però tenen el recull de missatges perquè se'ls han guardat uh -huh. en el mòbil i, van, i els van mirant de tant en quant sí que tothom parla del mateix no? que d'alguna manera quan em coneixen i llegeixen els missatges veuen que soc una essència pura això sí que t'ho puc dir, però per boca d'una altra eh? perquè jo no sóc conscient d'això no? Sí, és que és això Quan, quan s'escriu des del cor, com escriu la Montse és veritat que la persona que et llegeix doncs et, et comença a conèixer sí. però també abans m'explicaves abans quan estàvem aquí abans de començar el programa que que ja tens que el llibre encara no s'ha només s'ha dirat aquest exemplar que tenim aquí és l'edició, quan sortirà? el 9 de maig el 9, el 9 de, de maig. maig ja tindré les còpies sí. tindré tots els, llibres, sí. tots els llibres i tu ja tens persones explica'ns-ho sí, sí, això sí, sí. bueno de... tinc gent que evidentment els que han, han rebut els, aquests eh, missatges eh, volen tenir el llibre físicament per poder-lo fullejar i també d'altres persones, de gent que els hi, que els hi ha comentat escolta enviar aquest llibre o de gent contactes de Facebook la veritat és que per la poca publicitat que s'ha fet doncs, hi ha gent prou interessada en, en tenir-lo i en poder-lo follejar no? i donar vida a, a les paraules que hi ha en aquest llibre sí. Sí, de fet en cas de que algú que en aquests moments està escoltant si volgués tenir el teu llibre pot utilitzar els canals que sí. tornes a recordar, sí. plau sí, sí, sí, o bé m'envien um, un correu electrònic a cuore o bé per telèfon al 639 74 6460 o bé a la presentació Antònia, no sé si ho vols comentar sí, a la presentació sí, us hem dir que aquest llibre es presentarà a la biblioteca el 19 de maig a les 7 de la tarda que esteu tots convidats que podeu venir que, que després de la presentació del llibre farem un petit brindis per, per celebrar-ho uh -huh. i, i que podreu comprar-los i, sí. i us el la Montse, l'autora i serà una vetllada molt molt Mol interessant, molt agradable serà el 19 de març de maig ai, perdó, el 19 de maig a les 7 de la tarda a la biblioteca sí. <ríe> et sembla que llegeixi un altra? sí, Va. llegeixes una altra doncs en honor al Josep Lluís el nostre tècnic eh, llegiré el 6 de juliol bon dia si les estrelles poguessin parlar ens explicarien precioses històries que moment rere moment observen des de dalt l'univers. La seva posició privilegiada permet que gaudeixin de la màgia, de la tendresa entre els éssers vius, donat que l'univers està governat per les lleis de la força més gran i magnànima que existeix, l'amor. Et proposo que, tancant els ulls i exhalant lent, t'imaginis una subtil pluja d'estels que suaument davalla del cel, mentre et van xiu-xiuejant a cau d'orella dolços mots amorosos que nodriran amb pau i calma el teu cor. Oh, que bonic! <ríe> aquest és molt maco, eh? sí, maco ara els nostres oients haurien de veure la cara de felicitat que fa el lloc nosaltres ho estem veient Ai, molt pobre. maco doncs, eh, això, això és el llibre de la Montse un dietari cada dia amb, amb consells hi ha alguns que parles d'olors de, de parlo d'olors parlo de sabors, parlo de sons parlo de tact perquè és molt important a l'hora de connectar amb qui som nosaltres realment fer-ho a través dels, sent dels sentits mm -hmm. perquè els sentits són els que alimenten la nostra essència els sentits la, com l'oïda, el, els ulls el nas les mans la intuïció tot això fa que nosaltres estiguem presents en el moment que estem vivint en l'aquí i l'ara i ens oblidem del passat perquè ja ha passat i del futur perquè encara no ha vingut i no sabem què vindrà. És l'única manera de poder realment exprem el present des dels sentits. Molt, molt interessant I És més, eh, cada dia veig que hi ha una petita explicació després del bon dia una petita, I després una proposta Aquest esquema es repeteix al llarg de tot el llibre Es repeteix pràcticament tots els dies eh, Diria que el 95% del llibre hi ha una proposta al final de cada dia Per tal que tu interioritzis aquell missatge i comencis el dia d'una altra manera molt, molt interessant. O sigui que ja sabeu, el, la presentació del llibre el 19 de maig, podeu venir a les 7 de la tarda i continuar parlant amb la Montse de, de, de per què ho ha fet. Podeu consultar la vostra data de naixement o la dels vostres fills, veure les propostes, veure el el que s'explica aquell dia és, és molt, molt, molt interessant Si sí, perquè de fet pots fer un treball aquest llibre el pots, el pots abordar o bé des de fer-ho diàriament com feien les persones que llegien aquest missatge perquè estaven esperant ja quan s'aixecaven el de matí que sonés el mòbil i, per poder llegir què, i mm. quina era la proposta d'aquell dia o simplement pots obrir-lo per la meitat i el dia que et vingui, doncs, fer allò no, no cal, no cal seguir-lo fer el parrande des del principi fins al final pots començar-lo i llegir-lo aleatòriament perquè segur que el missatge que agafis en aquell moment serà el que necessites i si fem això Montse? i si l'obrim així aleatòriament a veure què passa a veure vinga, què passa a veure que, a veure. vols obrir-lo tu Antònia? una mà innocenta com la meva una mà innocent doncs, ara més a més de... pots triar va, el 13 de novembre vinga doncs 13 de novembre Bon dia Viure amb tranquil·litat i pau interior, de vegades, és complicat donats els inputs i les circumstàncies que diàriament ens envolten La frase Jo sóc jo i les meves circumstàncies és ben certa ja que les circumstàncies formen part de mi i difícilment me'n podré desprendre. El que sí que puc fer, però és mirar de relacionar-me amb el meu entorn d'una manera més serena i assossegada. Per això, respira, confia, creu en tu i no et comparis. Perdona i agraeix. Sigues empàtic i compassiu. Deixa de banda les pors. Sigues positiu i somriu. Et proposo que, tancant els ulls i exhalant lent, t'imaginis enmig d'una gran tempesta segueix exhalant profundament i pausada confia en el teu poder interior i veuràs com de mica en mica el temporal amaina i torna la calma molt bé, molt bé ara estava pensant i si hi el dia d'avui? que estem a dijous, dijous 4 de maig dijous 4 vinga, de maig dijous 4 de maig doncs vinga, va Somi. Bon L'amor és com un pastís. Dolç, esponjós, desitjable, tendre, gustós, vistós, olorós, amb varietat de sabors, indescriptible, increïble, sense paraules, únic, difícil de compartir, irrepetible i un somni. No obstant, de vegades, pot ser indigest, pesat, embafador, i difícil de pair però, sigui com sigui, és amor et proposo que tancant els ulls i exhalant lent assaboreixis amb gran delit el teu magnífic pastís mm, doncs ja sabeu tanqueu els ulls i assaboriu el magnífic pastís de l'amor però, Montse, i després d'aquest llibre? un altra no? ja t'has pensat alguna cosa? bueno, de fet eh, de fet ara estic molt, molt liada amb transformar-lo digitalment per poder-lo vendre, m'agradaria a través d'Amazon uh -huh. també tinc pensat a traduir-lo al castellà i potser que l'anglès i llavors ja veurem però sí, no descarto gens escriure un altre seguirem, La oi? l'experiència és molt interessant fins ara molt interessant, eh? i seguirà sento. Vos vols alguna cosa més, Montse? aprofitar no, donar les gràcies per aquesta oportunitat les gràcies per rebre'm amb els braços oberts convidar-me a Sant Jordi que vaig poder estar a la taula de la biblioteca amb dues escriptores dues autores de, de llevaneres amb la Susana i la Rocío i i bueno simplement no puc dir res més que gràcies vinga, doncs bé, la biblioteca és això és, un, és la casa de tothom i on tothom Venir. Nosaltres intentem donar resposta a, a les vostres necessitats. Eh? És una de les, un dels objectius de la biblioteca, un dels més importants, crec jo. I ara ja només queden dos minuts i dir-vos que el dia 12 de maig a les 5 de la tarda la Sandra Rossi, ronda llaire, ens explicarà la Casa dels Sons una sessió especial de contes pels més petits de la casa que els farà gaudir molt dels sons, del, de les imatges, i, i s'ho passarà molt i molt bé. Ja sabeu, sortiu de l'escola o sortiu de la llar d'infants i veniu directament a la biblioteca a les 5 de la tarda i us trobareu en una hora del conte per gaudir. I ara ja sí, sense més explicacions, eh, dono les gràcies a la Montse per, per estar aquí amb nosaltres, pel, pel seu treball per compartir el seu treball amb tots nosaltres i ens acomiadem fins la propera eh? sí, Encantada d'haver estat aquí Antònia, un plaer de veritat i moltíssimes, moltíssimes gràcies Vinga, fins la propera, adeu-siau Música en estat pur a Radio Zambi 107.4 FM a Ràdio Zambi La música en estat pur